Armere bruger biografer. Danmarks første filmforvisning Den første danske filmforvisning fandt sted den 7. juni 1896, kun et halvt år efter brødrene Lumjers første offentlige filmforvisning i Paris i december 1895. Det var en und Lauwits Wilhelm Pagt, der viste en håndfuld små film formodentlig i engelske produktioner. Pagt var kunstmaler og fabrikant, der fra den 7. juni 1896 forviste lemed store bevægelige billeder ved offentlige forskninger i sit Københavns Panorama på pladsen foran Københavns, dengang endnu ikke færdigbygget nye rådhus. Pagt havde samme forår været på en rundrejse til europæiske storbyer som Berlin, Paris og London, og her havde han haft lejlighed til at gøre sig bekendt med den nymånes opfindelse, projicerede levende billeder. Københavns Panorama havde til huse i en træpavillon, der lå foran rådhusets facade. det vil sige på den side, hvor hovedgangen til rådhuset findes, og boulevarden senere blev anlagt. Pavillon var tegnet af Torvald Bindesbøl og havde i 1893-94 fungeret som udstillingsbygning for den københavnske kunstnersammenslutning, den frie udstilling. Det kom dog til at stå tomt, da den frie sine udstillinger ud til en nyopført træbygning ved Aborparken, et tidligere parkanlæg, der svarer til arealerne inden for Vesterfejmarksgade, Hosarens Boulevard og Studiestræde, hvor blandt andet i dag ligger ud til boulevarden. Den var tegnet af maleren J.F. Wilhelmsen og blev i 1914 flyttet ud og placeret syd for banegraven, skråt over for Østerport station.